بسم الله الرحمن الرحيم ده تدویر المنزل التفصيل وروستو شاعصه وجمال ذکر کوي فر سره چې کوم دنو دا خبره ذکر کوي چې کو سوګ دو ديني الهي قائل وی او کني وی قائل او په دي اصول باندې متفق دي په دي اصول باندې متفق دي دی. ټیک تا تفصيل کې بزن لږ کمونو اختلاف راځي خو د دې شېزو په اصول کې چیرې دا چې جنوبه حاصلو دا مقاصد به حاصلو خو دې کې متفق دي اوولله تذبیر منزل زي ک کوي معرفه اوظم ممسائل حاضل فن د فن چې کم نهنو مسائل یو معرفه لاببل مختضیت ل زیوااج وت کېي معرفهتهلسوابل مختیت ل زیواي وت دې ضرورت په جندل چې زواج تکله ضرورت راځي او کله پر خوذل پکا بي دا رنګي طریقه د زواج او صفته زوج او زوجه بیا د زوج سزی مداره دي من حسن المعاشره وسيانه الحرم عن الفواحش یو دخصه راخسته وختيرول دیم د خپل کور حفاظت کول لفخشه او د شرم نه او ما عل المراه فخزبه نسه من اطاع وفه وتاعت الزوج وبذل الطاقه في مصالح المنزل من منزل. خذلزان پاک ساتل فقار دي د دا خاونتابه داري په کار ده او طاقت خرج کول په مصالحه د منزل کې د کور په مصالحه کې خپل وس مطابق د کور خیال ساتل وکيفيه صلح المتناشزين دام د دا مسائلو د فن نه چې کلا تناش از راشی ان بد اخلاقی چې کم د نور راشی نو بد اخلاق او صلح حبسنګ کی کیفیت د صلح د متناشزینو درنګه طریقه د طلاق احداد المتوفان ها زوجها چې خاوند نمړ شي کونډې هغه غم څنګه کوي و حزانۃ الاولاد دولت تربیت و بر الوالدین و سیاست الممالیک او انتظام د غلامانو اصلاح د غلامانو اغیثه رخ کول او غلامانو لخیال ساتل د خدمت د مولا نو غلامانو زاداول او دو لشتو پالل د گاوانډیانو خیال ساتل او خیال ساتل د خيګړې د غریبانانو د کلی چې کلی علاخېکم غریبانان یې غیر خيګړه کول وتاون <متنسان> فی دفع یحات حواحات طارئه علیہم او یو بل سره مدد کول یو بل سره ژوندون <متنسان> مदत کول نه یو بل سره په دفع يا هاتن طاري اتن عليهم فدفقول چې کوم د اغافتون او مصيبتون کي چې پاړي باندې رازي و ادب و نقيب القبيله د قبيلې فيه کوم نقيب دي ان سردار وي مشروي دا غس زمواريده وتعهده هالهم او غلبہ کار دي چې د خپلو کشرانو خیال و ساتي وقسمه الطریقات بین الورثه والمحافظه على الانساب والاحساب نسبونو د خیلونو خیال ساتل د ټول دي تدبیر المنزل کی راضی شاسب فلان تجد امه من الناس الا وهم یا يعتقدون اصول هذه الابواب بلکل وو نومه ته چې کومنه ورډل د خلکو نه مگر دای با عقیده لري اصول هغه الابواب د اصول د دې بابونو چې دا کوم اصول کوې شاسې به د عقیده بل لري دیکته فرعیات کې څوک او شانتیو کې سوک بل شانتیو کې و اجتهدونه فی قامتها علی اختلاف ادیانهم او کوشش کوي اقامت او په خیال ساعتلو د دی اصول کې سره د اختلاف د دینونو مختلف دي سو کې اسلام او علی سو کې هندوې دغه مقاصد حاصله او تباعد بلدانهم او سره د ریوالې د خارونو د دینه دا سلور سيزونه د تدبير المنزل کې بیان شو یو زواج او بل ولاد او بل ملک رانکریم ک هم چې د تدبیر مزل کمباببي او غ وګورې که صورتتون النساء کې وي لکه لبی شپړه سقامات شو بقاه ک چې کم متللس ممسائل یا مجاادله کې یا په صورتې طلاق کې احذااب کې ځې ممسلي ديغ به د خالی نه وي یا صورتې نور کې دي تادویر المنزل چې کوم مسائل دي د سلورو نه بنخلي کی, کی دا دریم باب ذکر کې ایسخو پینظم نه خو تادویر المنزل دا دریم نمبر ارتفاق کې چې کوم دنو شاو سهو دریم بابونه ذکر کول نو دو بابونه بیان شو دریم باب اغاز ذکر کوي فنل معاملات حکمت اقتصابيه نو مر منګ بیا پاري کې ځکه قانونو حکمت تعاونيه حکمت تعاونيه چې یو بل سره په تعاون کې او حکمت تعاملیه چې یو بل سره معاملات کې درې حکمتونه بینځه حکمت دا یو پکې چې کمندونو حکمتې منځلې او مخکې تیر شو حکمت تعاشیه مخکې تیر شو درې حکمتونه پدی يوباب کې راوړی کې حکمت اقتصادیا او حکمتي تعاملیه او دریم چې کومونو حکمتي تعاونیا د ردی ارتفاق شاوخونو په دې حکمتي اقتصادیا یو ضرورت د انسان کسب ترازی چونکه د انسان مختلف ضرورتات شي او یو انسان هغه ضرورتات پوره کوله نشي لاک پرس کده انسان ضرورت راته دغه خو د پاره چړیته او د فصل لپاره لور او لمبیته یو وین سانچ کوم دنو هغه دا کول شو چې پاسالو کوي او دا وکی خوزان له لور بندو به څنګه ووکی د او خامخ اوس کسان په کارو چې وزګاری ماهرې او هغه د وسپنه را راټکول شي لنګر ضرورت راغی نو کلو سره ضرورت چې کمدنو دنو تر کار نه وې دا سې چې <coughs> انسانان زیاتې دل نو ضرورات چ کې د زیاتې دل, دل. ضرورات زیاتې دللو سره د پی شوو ضرورت خاام مخارهته د حیرره د قسبو ضرورت چکې د راتو دا یو مسله شوو ممسله بیا ته ضرورت را ته چې یو انسان خپل ضرورات نه شکرره کولی یو سره د یو سړ یو ضرورت دی نو سر بل سره بل دی اوس یو سړی دی هغه سره چې کمدننو غنم ډیر دي خو دغ سرورت جا ته دی د غنم غنممو باغت کو هغهبل سره جامې جوړي کړي دي جولا دی هغه دغه ک کړ نو سره جاميې ډېر د غنم او سره نشته غنم ور سره نشته دی دې ویچو څنګه چلوکو د غنمو والا ورته زبېدل غنم در کوم تره لګي جامې سکه اراکه نو د تبادل صورت اختیار کړې شه ضرورت د پوره کولو لپاره بیا کله دا داسې و چې د دې غنمو والا سره غنم سیوایو او ضرورت یې جامع ته نو ضرورت یې د کور لپاره غټی ته کور دا پارسو گٹی تاو او دا اغا گٹی والا اغا نمو تاجت نو دا اغا ضرورت جامو ته پوانو شوئی او سنگ چلو کو دا اغا دا پاروی یارا او دا سی سی پا بدلا کی ورکول پا کار دی چې دا اغا نا دا نور ضرورتو نسکی گی پورا کی یارا دا سی چې سی چه اغا مختصرومی او قیمتیومی د سروش پینو باندې فیصله شوم خوش وا په قیمت کې څه کړی شو مقرر کړی شو نو که یو سړی چې کمندنو جوړاږي بیا ځان لاو کزان لې خختي غستل یو کزان لې سیمنټ سکول غستل د خپل ضرورت نشي سیوا به لری کوه حل ته بیا ځان لې کمندنو بل څه سې سکو وا غستو نو اول دا کومبادله شي غانم چې کمندنو واخلو مال جامي سکه هرکه چې چېر هغه څه شي چې به ورک چې کوم به ضرورت وغوغه کو واغسته وخت یې سره بیا د شوشواد چې د دې ضرورت به چې کوم ننو یو ځای کېو هغه به دي چې ته ضرورت نو نو هغه یې به دینه خرڅو مې زیه خو په کپڑا خرڅو کپڑے والے یې زما سره کار کوي چې په ځان لبلاکونه لم ځوبلاکونه څه کو مال غنم پکار دي اوس د کپڑے والے ضرورت د غنم سره او د غنم ور د ضرورت د بلاکونه سره نو کېده دا چې نو م اغه د پاره چې کومو ذرې مبادله مشوره او پرچداسې سسې چې هغه برابرۍ سپوکومي دا کله د زای لګنی ويو زری د هغه د قیمتي ډيري نو په سرو سپینو فیصله شو سره چې هم مقدار د اوبو والی سره چې سسې هم مقدار د اوبو هم مقدار مطلب چې به سوم راځي کی دا یو پیاله ایدا پایګې سره واځي او بدق کې سوځي او بو واځي نو دا سره به چند درانی چند به د سر سری درانی او چې سپین به واځي نو دا سپین به نه لس چند درانی سپین چند درانی سی وي نو دا درانی وي زای لگنسی زای او بل دا چې فویلی کول سره ته نن نور سیسون همڅه کی جوړیږي بل په وخت ضرورت کو حکومت تا په کول نو تا پایم ساده آسان ده ویني کی ویني کی تا پایم ساده او ډیر غډون پکې نه کیږي غډون پکې ډیر نه کیږي خالص سکمنو پاتې کیږي او تر ډیر وخت پورې هم پاتې کېدل شي نو دای شي کومنونو د غاکرن د مبادله خبره پکې رااله مبادله پکې چې کومنوراله ورثره مبادله کیږي کمنو د سیمو شو چې بي عوضه ور مبادله بي نو کله بي عوضه ور کول به کيم نه غشو د پاره د رضاي الهي يا د پاره چې کمنو د تعاون د بل سره فقير سره سوكم تعاونوكم دغه شانتي ور کولو په کيم رال اجاره په کيرالي اعاره په ګيرالي دا بابونه بياده مبادله شو شي پیدا شو مبادلات په کې چې کمنو نو دی باب کی د دغې چې کمنو شا بلک بهس کوي چې دی کې د یو بل سره د تهون ممسلی بیا رالی موبادلې رالی ممسائل چې کمنو مخی طر را نوشاې فډل معاملات چې کر کوي وهول حک داغه حکمت ته جبهه اس کوي کی ان کیفیت اقامت المبادلات د کیفیت د اقامت د مبادلون چې مبادله له کوم انسنګ کی وي والمعاونات ایوب السر بتاون سن کی ولاکساب علی الارتفاق السانی او قسبون او زیادات چې کمم نهو په ارتفااق ساانی بانندې ارتفاق ساانی ضرورتو سره پو او دا ضرورت پوره کول زیات شو خ یو کور ضرور یو د یو سړی فردی ضرورتې بیا د کور ضرورت شي بیا چې ګه د محلی شو شي ضرورات شي بیا د مححلې په ځای د ملک شو شي د ضرورت ضرورتشي زې په ځای د سووببي شي س په ای د ملک شي دا یو تن نه شي کولی د ارتفاق ساانی اسم فی نه هوله مض د حمت تل حاجات هر کله چې حاجتونونه ګ شو تو لیبل اتقانو فيه او طلب کوه شو کاروالی په یعنی هر یو د سړي دا چې یاره کارمو شي او ضرورتون پوه شي او خ کاره شي پوه شيکه اوس جامي دی کوی چې دا س چې دې واغون د اوسهار لږي چې خام سیزن خو واړي بوتانی چې دا سنوي چې لکه دکان وبغي کوړت نه را را سمچ را را سمچابیا وته لیل چې درو خي چې مزبوطي ضرورت خو پوره کېدل شي ولتقان فيها, فيها او طلب پا الاتقان او طلب کښو کله طالب دي کې وان تکونه علا وجهن تقر به الاعین وتلذ به الاعین په داسه طریقه سره رجسٹر کې یخ شي او وتلذ به الانفس او نفسونو ته په خون میلاو شي متعذر اقامتهم من كل واحد دل. متعذر شو اقامت د دې ضرورت د یو تنه یو تن د نشې کوله وكان بعضهم وجدوا عاما فازل عن حاجته یو تن سره چې کم دنو خپل ضرورت نه زیات تعامو ولم يجد ما ان فازل عن حاجته یو تن سره چې کم دنو خپل ضرورت نه زیات تعامو ولم يجد ما ان فازل عن حاجته په ام فرغیبه كللو واحد فيما عندخر رغبتو که هر واحد به دی چې کمر په غسه کې چې د بل سره فلم جدو سبياً ال المباادله دلارري بیانومون د مګرس شي فقع تک المباادله ته من حاجاتهم هم د دد د واقع شووه په واقع د واقعې کېدلو د ضروروتونو بان بس پل ضرروت پورې کارو بسته داله ما له د قرارهه بس وبې ضرورله یوقله کللو واحدله قامتې حاج واحد وای قانې د اتفااقکوکهه چې کمدننو به داهتنکاره خبره او ب ضرورهله ان یوقله كللو واحدین په دی بانې چې متوجي دي چې هر یو تن په فوره کولو ضرورت واحده ده کې بل د تو عام ورکه اوله او بورړ نه د یو ضرورت څ شو و هو به مضبولو د دی کې نو فرې ضرورتونونه خو پووره شو, تن کا شو. و و کا و و تن یو تن سره بس اووب او پررس کاهغ به ورکړی بل سره تو وغ تو هم ورک یو سره جاه غ جام ورک د جاې والله ضرورت په تو هم پوه شو د تو هم والله د جاې ضرورت شو پوره شو وستا ییو د کوش کوو في جمع دواتې پهټولو زرا او د دی کې له ذری تنې لا ساهوااج بیارو یو ګځله دا دا یو ګځ ذری د بقاو پوره کوله د ټولو حاجتونو به واسطه تبادلات واسطې تبادلات باندې وساره تلقا سنت المسلمه ته او دا چې کوم یو طریقه مسلمه شو د دې په نسبت باندې چې د دې مبادله باندې خپل ضرورت سکو پوره کوله کله مکان سره اوس لګیاتی شخصي ضرورت پوره شو خو ضروریات ضرورت هغه چې کومو په دې مبادله شخصي منه پوره کېدلو او بلدار چې आवाज خو شخصي ضرورت ندی لکه زنی چې کمندنو د قلبیلیو د خاندان چې کمند ضرورت یو مستقلی خېل له ستو کورونه دی او ځکه چې هغه یو مشردي غدا څخه خیال ته پچله کې ډېر ټولو ضرورت شي پورې شي نو دا به څنګه چې کمندنو کیږي دا سه ضرورت دی ریدلوم نو ولما کان کثیرو مې الناس يرغو فیشین وانشین ډېر خلکو نو دا سه و چې زنی سیسی خو خو زنی نا خو خو يرغو م کوله په ځینیس کې یا راز کو د زنې نه فلهجز من یو عاملو خوې تکل حاله نو بیا نهمون د دا چې کمو داسې چې د سره معاملو کې په دغه حالت کې م تررو ال لا تق د دی چې کمو پیشې او خبرې ته محتاج شوشی یاره بس داسې طرقې سره کار وکړو چې دا کمسییر زمونږ خوې بس آغا حاصل کو د خپل خواښې حاصله اولو دپارهد کې پیشگی چی کمدنو او تیاری زان لمخی نشورو کو ون دفعو الى الاسطلاحی علا جواهرم ادنیا تبقا زمانا طویلا دی چی کمدنو لارلو اتفاق کولو تا متوجی شدی هغه اتفاق کولو تا پدی باندی چی جواهرم ادنیا باندی اتفاقو کی چی تبقا زمانا طویلا چ هغه ډیر وخت پاتې کیږي مو وان ته کو نه متان ته کو نه المعامله بها امرا مسلما عندهم چې وی دي هغه معاملات به سر امر مسلم د دی په نسبانه وکانا الیق من بینهما الذهب والفضه دیګ ډیر مناسب چې کندونه غسرو سپینولې صغر حجمهما زगजای لجنسی زي له صغر حجمهما وتماثل افرادهما د د خپلو کې افرادو کې تفاوت نیشته ډیرو لکه سر دي که نام د سره کم افراد دي بسدي د هر ځای سره سری دي بس دا سردي سر نو ټولې دنیا ک یو شانس سردي نو افرادو کې تماسول دی سپین دی نو افرادو کې تماسول دی زم م ن حما في بدن الانسان او فده چې کمو ډیره د په بدن د انسان کې دا ځانله تیبی ممسه ده چې ظحب او فیزه چې کمدنو دا نسخه تلّا دا حکیمانو نه پوسو کا دا طاقت دا پارا نسخه تلّا ورکی تقریبا چې د نن نا سو کالا مخی زمانگ دا تالیبی پا وخی یاو نسخه چا جوړوله او زماج سور خیال دن انیس می او او پاغی کی او نسخه وی جوڑی او پاغی بانا چه کم دنو پچاسی که ستاسی هزار روپای پرازی خوم چه چې جوڑی گی نو دیره لگا بای لګ ووي خو بیا استعمال لپاره په چهسی ته زار هغې ته نسخه ته اللاویل نظر نظرو نسخه ده دا ز او سپین حقیمان نه تپوسکه دا په نسخو کې استعمالږي هغه نسخې انت حي قیمتتی وي او چې بیا کله چې کم نه نو هغه بعد وخورري نو بادن کې بیا سرجو جو د سړې نهې ځانېږي ل کمه بوډالله ووررکه نه ځوانږي عې ن فی بدل انسان ور سره چې کمدن نو لتهولتهې ته جمې بما چې وخورري نو باطنی قوت دی او که د پااس په ځان باندې استعمالله نو ظاهری ته جملی جواز او ناجواز سره لاپیل حال د شااسب کارو ن شته خبره باندې پوه شوي انسان ته خوې ته جم میلاېږي که نهښځه نه ده نوښ انسان نه دی که اپلتون اپلاتتون و مل شوي دی ته تی نه چې چې ه ش دی انسان د زنګلی ناور د خواللاه بلزت د د سړو د پیدا د پارهه پیدا کو والې ته دی ت جمې بهما فکانه نق نه ب طببع نو به طب نق دیوي لکهه دی کتنا نه سامنیت تاسوو چې وایي په ف کې چې په سررو سپینو کې سامنیت چې دی نو دا خلقطتن ش دی خلقطتن و... ته تا... فکانه نقد د لا چې کوم ې زونهدي سروشپین دي نو هغ کی که سامنیت راځي نو پ استلا به راځي اتفاق د خلکو په چلن سرسی کی راضي چې په د خلکو رواج په سبانې جوړ شي لکوسی کې دي داسی کېدي لوټونه دي دی. نود کې چې کمو سامنیت پیدا شوه دی خو په استلا سرته شوي دی پیدا شوه سیکوکې فکانه نقد به وکانه غیر هم ناخن به او ویلاود دینه نور سوزونه چدي هغه کې نقديت او ثمنيت پيداكی خو په چلن سره او په اتفاق او رواج د خلکو سره په اصول المکاسب